Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och, eh, som ni vet så tar vi gärna emot eh, frågor och synpunkter från lyssnarna. Men vi gör ju också efterlysningar och för en tid sedan efterlyste vi namn i dymmelveckan. Helt enkelt öknamn som man fick om man låg och drog sig för länge i sängen under den här veckan. Och Helena Valentin, hon har skrivit till oss apropå detta och berättar att hon är född 65, uppväxt i Ramnes i Västmanland och det här är en tradition som hon har med sig hemifrån sina föräldrar och som hon numera lär sin man och sin son, just det här att man aldrig fick sova för länge under påskveckan. Och hon har hört sig för bland vänner och bekanta och det är väldigt få som känner igen det här. Möjligen har de hört talas om att man kunde kallas för långlaten men inte så mycket mer. Och hon skriver då och räknar upp att ligger man för länge på palmshundan då får man heta palmokse. Måndag tisdag händer ingenting men på onsdag blev man kallad dymmelkott. På torsdag blev det skärtorsdagsfis. På långfredan blev det långlaten och på påskafton äggskeppa och på påskdagen blev man kallad påskeloska och på annan påsk andagstoska. Och tredje dag påsk och onsdag därefter, då hade hon ingen namn om att råka ligga för länge. Men hennes morfar... Och hennes farmor, morfar han kom från riddarhyttan och hans mamma släkt kom från Färna och farmor hon var från Frövi i Västmanland, de hade också den här traditionen och hon har kvar namnen som man använde i de släkterna. Så Hos morfar, där var det så att låg man för länge på palmsöndagen, då blev det palmokse. Måndagen, då hette man sulten. Och på tisdag blev det feten och på onsdag kallades man askfisen. Och på torsdagen hette man skärkusen och på långfredagen blev det långlaten. Det innebar ju då att man kunde sedan försova sig hela året om man låg för länge den dagen. Och på påskaftan var det stäckukott. Och på påskdagen var det påskelock. Och på annan då påsk var det Andas tog och tredjedags påsk tredjedag tog tog. Och onsdagen om man då förlängde då blev det fjärde dag skett och det fick man heta därför då skulle man tömma dasset efter påskens festligheter. Och tydligen var Farmors namnlista lika utom vad gällde måndag och tisdag efter palmsöndan för då hette de som låg för länge fick kallas för Mångås och Fetluns. Mm. Den här traditionen har varit vanligast i Västmanland och i Sörmland. Men den har också nått angränsande landskap som Östergötland, Närke, Värmland, Danarna och Uppland. Och en som har skrivit om det här är folklivsforskaren Imber Nordin Grip, som skrev en bok om traditionerna i Mellösa i Sörmland. Jag ska ta och citera vad hon skriver. I flera trakter i Sörmland, däribland Mellösa- har man brukat ge akt på vem som sov längst de månaderna i dummelveckan och ge öknamn därefter. Den som steg sist upp på Ask måndagsmorgonen fick det från sagan bekanta namnet Askfisen. Från fetisdagen som synes ha varit en mer världsligt färgad dag i dummelveckan är inget sovarnamn antecknat i Mellösa, men den som sov för länge på onsdagen fick heta Dymmeloxe. För skärtorsdagen och långfredagen gällde namnen skärgåsa och långlatan. I jämförelse med långfredagen som var en helig dag då man så lite som möjligt skulle syssla med världsliga ting föreföll lördagen då mycket skulle hinnas med otillräcklig och kort. Den kallades därför stumplördan vilket namn direkt motsvarar Dalarnas och Bergslagens stäckullögdag. Och den som försov sig på den dagen fick heta Stumpen. För påskdagen finns inget sovarnamn antecknat i Mellösa och ingen väl heller länge den dagen, skriver hon, eftersom man då enligt gammal uppfattning kunde få se solen dansa vid himlaranden i fröjd över vår herres och frälsares glädjerika uppståndelse. Alltså de öknamn som verkar ha haft störst utredning det är dymmeloxe för dymmelonstan och långlaten för långfredan och påskloska för påskdagen. Men de lokala variationerna har varit rätt stora och eh, Knut Samuelsson i Norrköping hon har också hört av sig till oss. Och skriver, apropå det här med öknamnen, att från min barndom minns jag att man skulle se till att inte bli sist ur sängen under stilla veckan. Det var nog inte en så levande tradition då, men den fanns i vårt medvetande. Och när jag senare själv blev förälder så togs denna sed upp i min familj och mina barn hörde sig för med deras mormor och dokumenterade vad som gällde. Och nu har jag här, skriver Knut Samuelsson, en tummad lapp där med spretiga bokstäver står. Måndag askfisen, tisdag fetgrisen, onsdag dymmeloxen, torsdag skärryxa, fredag långlaten, lördag stumpen och söndag påskloska. Min mamma som berättade detta för mina barn, hon var född 1914 i Simonstorp, socken i Östergötland. Vi har plockat fram en artikel som belyser det här med de här lokala variationerna. Det är Julius Eiderstams en folkminnesgeografisk studie som stod att läsa i tidskriften Folkminnen och folktankar 1939. Den är intressant genom att den visar att de traditioner vi har vuxit upp med blir en del av vårt signalement. Alltså talar om helt enkelt varifrån i Sverige vi kommer. Ja, Ejestam han forskade i vår halvårets folkliga seder och eh, under det arbetet så sätter han på en upptäckning i Folklivsarkivet i Lund eh, med svar på en massa frågor som handlade om olika seder och bruk. Men det var bara det att det fanns inga uppgifter om upptäcknare, informant, landskap, socken. Någon hade skrivit Skåne med ett frågetecken överst på den här upptäckningen Och då gjorde Eiderstam så att han systematiskt gick igenom alla de här upptäcknade traditionerna och såg efter hur stor utbredning de hade haft. Och många av dem var kända över så gott som hela Sverige. Men en uppgift där visade sig ha en mer begränsad utbredning. Och jag ska ta och läsa svaret var här, det var nämligen, handlade om dummel onsdagen. Så här stod det att den som då kom sist upp ur sängen, den blev dummel oxen. På torsdagen skärkorven, på fredagen långlåsga och på lördagen stumpen. Och Ejestamhan lätade fram andra upptäckningar av de här öknamnen och jämförde dem med uppteckningen i Lunda-arkivet. Han hittade till exempel en från Folkärna i Dalarna och där var listan så här Sultengrisen, fetgrisen, askfisen, skärkusen, långlaten, stäckukotten. Och från Fläckebo i Västmanland redovisade han Svulten, fetten, askfisen, skärkusen, långlaten, stäckukotten. Och från floda i Sörmland, oxen, skärkorven, långlaten, stumpen. Och när han jämförde alla de här tidigare beläggen så kunde han tydligt se att den här anonyma upptäckningen, den måste komma från Sörmland. Som ju var det landskap, jämt i Västmanland, som har varit centrum för den här traditionen. Mm. Nu ska vi prata om påskharen. Och då är vi ju inne på en tradition som är betydligt yngre än... Den här traditionen att ge personer i öknamn om de ligger för länge på månaderna i påskveckan. Eh, påskaren är ju ung i Sverige kanske jag ska lägga till. För det är ju en sed som har nått oss från Tyskland. Och som från början man hittar man de borgerliga kretsarna i städerna. Den har inte blivit lika utbredd som i Tyskland. Men jag tror nog att det finns folk som kanske hör och som letar efter godisägg utomhus. De här som påskaren skulle haft med sig. Mm. Ja, den är ju ett fiktivt väsen som är knutet till den här sedvänjan att vid vissa tillfällen glädja barn med gåvor Barna tror kanske att påskharen finns men det gör ju inte de vuxna Vi kan jämföra med jultomten särskilt i hans amerikanska gestalt som Santa Claus som ju kommer då farande i luften med ett spann renar och eh, stoppa ner julgåvorna i skorstenen. I eh, Sverige förr i tiden på 1800-talet så kunde många barn eh, märka att ABC-tuppen hade värpt godis åt dem under natten om de hade varit flitiga att läsa läxor. Och i vår egen tid så är det ju många små barn som tappar en mjölktand och så Lägger man den då på natten i ett glas och sen på morgonen så har en tandfe varit där och bytt ut tanden mot en slant. Alla de här exemplen är ju en slags barntraditioner där vuxna har skapat det här väsendet som kommer. Och när det gäller just påskharen så är bakgrunden där det är sedan att vi äter Ägg vid påsk. Och den seden, den har hög ålder. Det var ju nämligen så att under den 40 dagar långa fastan fram till påsken så var inte bara kött förbjuden mat utan även ägg. Och det där gjorde att eh, när påskhelgen då kom, påskdagen, då kunde man fästa på ägg. Och man färgade dem i olika färger och i många länder i Europa så gick barn runt och sjöng visor och belönades just med ägg. Och Den första uppgiften om en påskhare som kommer med de här äggen den finns i en tysk avhandling som var författad på latin och kom ut av trycket år 1682. Den hette De ovis pascalibus, det vill säga om påskägg. Och det var i de västra delarna av Tyskland som... Man hade den här seden att roa barn med att säga att en påskkare hade varit framme och lagt ägg som de skulle leta efter. Och författaren skriver att det här är någonting som roar barnen och som de kanske tror på att det finns en påskkare. Och en del enfaldiga det skulle också kunna luras att tro det, men alla vuxna visste ju vad det var. Men det var inte i hela Tyskland som man talade om en påskhare utan i andra delar av tyskspråkigt område så sa man att det var en räv som hade kommit med äggen eller en tupp, en stork, en trana eller en jök. Och eh, när du och jag Kristina hade vårt radprogram Folkminnen så hade vi faktiskt en efterlysning och vi frågade lyssnarna om de mindes från sin barndom att det kom en påskhare och –med godisägg som man då kunde leta efter. Och eh, resultatet av vår efterlysning det blev att vi fick väldigt få belägg. Det visade sig att det där var inte så väldigt vanligt i Sverige. Däremot så fick vi ett par brev från olika delar av Sverige– –att man hade hört att en tupp hade varit och värpt påskägg som man kunde leta efter. Eller som man godis som man kunde hitta när man vaknade på påskmorgonen mm. Får jag fråga dig en sak, är det pratar vi om chokladägg eller pratar vi om pappägg? Ja, alltså det allra äldsta på 1800-talet- det är ju att det är riktiga hönsta ägg- som gömdes mm. ute i, ofta i, i naturen. Ja, jag måste Men få... sen blev det alltså godisägg- som ja. kunde vara liksom så här pappägg. Ja, jag hittade nämligen i papper- som jag hade hemma när jag var hemma på Frösen senare så hittade jag ett brev som min mormors morfar- som råkade vara i riksdagen- och som han skickade till sin lilla rara gumma- som han skrev i Bringåsen. Och då skriver han så här att- när Nästan alla riksdagsmän reser hem för att spisa påskägg. Men som vi jämtar får lov att stanna kvar och äta ägg här på stället- så har jag hittat på orådet, om jag får kalla det, att sända min hustru- ett påskägg av den sort som stockholmarna köper och skänkar bort. Det, måste ja, det är vara ett... ett väldigt ja. intressant belägg för att... Eh, det här är alltså 1879. Ja, då, då var det nog så att påskägg för många var just riktiga hönsägg- som man hade dekorerat, men... Just i städerna så började de här pappäggen som var fyllda med godis att, att bli, bli allt vanligare. Ja, sen har vi ju andra traditioner knutet till påsken. Vi ska inte upphovda oss så mycket med postkort och sånt där. Va? Men det är ju faktiskt så att just postkort, det var ju också någonting som var väldigt vanligt. Och i Nordiska museets samlingar finns ju väldigt gott om postkort, men även nyårskort och julkort. Sen försvinner det ju, för sen kommer e-posten. Mm, just det. Och de här påskkorten, där kunde man ibland se harar- men i Sverige var ju inte påskkorten särskilt vanlig- utan i påskkorten så var det kycklingar och påskliljor och påskkärringar. Men jag skulle en understräckare om det här med, med påskharen- och påtalade just att det här verkar- vara en tysk sed som har hittats på just för att eh, roa barnen. Men sen kom det några brev från eh, läsare som tyckte att jag hade missat- att det här egentligen var en urgammal fruktbarhetssymbol- och att det var knutet till en germansk gudinna som heter Ostara. Och eh, jag gick ut på nätet och tittade just på det här namnet Ostara- och eh, visar sig att det här är en ganska utbredd eh, idé som man kan hitta till exempel eh, i så här nyhedniska kretsar där man eh, har döpt om vårdagjämningen till Ostara-dagen. och Förklaringen till den här germanska gudinnan Ostara det är att eh, en eh, lärd munk i England på 700-talet som hette Beda han talade om att den kristna påsken den motsvarades i förkristentid av en månad som hette Eostermånat. Det engelska ordet Easter och det tyska ordet Oster går tillbaka till det här månadsnamnet. Och 1800 kanske främsta religionsforskare, under 1800-tals förra hälfte i alla fall, det var Jakob Grimm, den äldre av de båda bröderna Grimm. Och han gjorde en rekonstruktion av vad som hade kunnat vara ett gudinnamn, menade han. Och det var just Ostara. Och det, det finns alltså inget riktigt belägg för att den här gudinnan verkligen hade existerat. Utan det är bara den här åstermånat eh, Oster, eller ystermånat i England. Men under hela 1800-talet så ledde Jakob Grims- eh, spekulationer till järva idéer om att det hade funnits en sån här gudinna och för några år sedan så var det en serie först i radio och sen på TV som hette hjältar och monster på himlavarvet och där dyker gudinnan och Sara upp tillsammans med den grekiska stjärnbilden Orion och då kan man säga då är vi inne på traditioner som inte är särskilt gamla. Som mm. kan, kan... Men det här är ju också ett väldigt bra exempel på varför vi tycker det är så roligt att hålla på med det här. Därför att det skapas ny folklor hela tiden. Och eh, det är det vi gärna pratar om i vår podd. Och har ni uppslag om ämnen så hör av er till oss under adress lyssna Och podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Stockholms Arbetarinstitutsförening.